А Васюта дере пір'я, подушки буде робити внучці, на весні весілля. Марія завжди каже наперед, «Дарусю завтра буду повидло варити». А на ранок дивиться по через паркан, якщо Даруся обходить город, то можна у возниці класти вогонь. Марія чудна, сподівається, що Даруся не розуміє, чому вона каже наперед про повидло. А Даруся знає, Марія думає, що її повидло солодке. Ніяке воно не солодке, терпке, язик і ясна пощипує, і ніщо на світі не є солодким, окрім конфет. Та Даруся навіть з Марією не хоче про це говорити. Поки про конфети Даруся думає в своїй голові сама, без нікого чужого голова не болить її ніколи. А як лиш хто нагадає в голос, тоді череп зносить, наче тупою тупою сокирою, цюк та цюк, лиш кістки довбає а зітнути не може. Хай би собі люди їли конфети, скільки хотіли, аби лише Даруся про це не чула. Тоді її голова не боліла б. А Марії не повидло Даруся їсть у зимі. Бере хліб або кулешу, мисочку повидла, горнятку окропу і їсть собі хоч до полудня, а хоч до вечері, а хоч і серед ночі може встати, та й зачерпнути ложку дві. А коли їсть, то завжди думає, понесла би татові повидла, та він ніколи чомусь про повидло не просить. А без татового слова Даруся не зважується, вона знає, що він любить. Даруся плаче, бо давно не була в тата, то треба виплакатися наперед при ньому не можна. Може, він на неї і сердиться, але ще не було такого разу, щоб вона йшла до тата з порожніми руками. А не йшла, бо не мала з чим. Яблук від весни немає, торішні барабулі скінчилися, а на всьогорічні в Дарусі неврожай, такі дрібні, як лісові горіхи. Віддасть марієним свиням. Квашена капуста на татовий жалудок не дуже добра. Затірку без молока нести також не годиться. А поки минулого разу збила кулачок масельця з марієного молока – Минуло за два місяці, а може цілих три. Марія принесе півлітерку раз на два-три дні, а Даруся його не п'є, лишає на сметанку. Збере раз-другий і молоко в бідончик та в пивницю. Знов чекає на півлітерку. А потім у кислого молочка серця зробить і лиш тоді піде до тата. Коли додивилася, що молока зовсім мало, бо Марія на корова почала відбивати – Пішла до Павла на деньку громадити. Жінки махали руками, забирали граблі, казали, води громадільникам від корита носили. Та вона не випустила граблів із рук до самого під вечірку, поки не почула, як тоненький свердлик почав свердлити голову. Лиш тоді поклала граблі під бука і пішла до корита. Лила і лила на себе морозну воду відрами. Що не лишила сухої нитки І свердлики таки втешилися А Павлиха дала тоді трошки бринзи Жменьку сиру і відро барабуль На ціле весілля стало би того добра Даруся завжди збиралася до тата з самого ранечку Довго вмивалася, ще довше чесалася Виклала короною косу Зав'язалася двома хустками, білою і чорною Вбралася тепло. Зверху на вовняну кацавейку накинула половинку тертого-перетертого, давно вицвілого ліжника. І так сиділа під стіною на лавці майже цілий день. Солодка Даруся до тата сьогодні зібралася. Почула з вулиці чийсь голос і навіть не хотіла опізнати його. Витко молока напрятала сирота відповів інший, також непізнаний голос. Коли Даруся збиралася до тата, вона мало що розуміла. Ні, не так розуміти, вона розуміла, але виду не подавала. Раз навіть Марію не впізнала, коли та поклала на лавку коло неї мисочку з кількома яйцями. Нащо їй тепер впізнавати Марію, коли Даруся яйця до тата не носить. Він на яйця не дивиться з тої пори, як на Великдень сонця дістав, з'ївши одразу п'ять писанок. Сидить Даруся під хатою і збирається з думками. Мусить скласти у своїй голові до порядку те, що має сьогодні сказати татові. Даруся розказує йому все, про все питає, але найдовше слухає глуху повільну татову бесіду. Лиш ніколи при ньому не плаче. Тато Дарусиного плачу не признає і вона його сердити не сердить. Коли сонце паде донизу, але ще не сідає, Даруся бере великодній кошик, вистелює дно половиною вишитого рушника з матір'ю Божою, кладе туди загорнутий у марличку сир, масло, літрову банку з молоком, трохи, але небагато хлібця, клаптик наждачного паперу, накриває другою половиною рушника». Бере кошик на руку, закриває хвіртку на клямку і виходить на середину вулиці. До тата Даруся йде тільки серединою вулиці. Їдуть машини, йдуть фіри, тягнуться люди. Даруся знає своє. Вона по дорозі до тата княжна. Молоді поспішають до шлюбу, мерця несуть на цвинтар, ні на крок не уступаються з середини дороги, і ніхто не перечить тому звичаєві. То чому Даруся невольно робити так само? Вона навіть колись питала тата, чому кожна молода йде до шлюбу так, ніби вся вулиця лиш її одної. Бо до шлюбу вона княжна, відповів тато. А після шлюбу, питала Даруся. Тато чому зітхнув, нещасна жінка. Поки Даруся не буде нещасною, вона завжди до тата йтиме як княжна, і ніхто їй не розказ. Правда, це буває негусто, що Даруся ходить по селі княжною, хоч вона й не лінива, але надоїдливою бути не сміє».